Mm. Jag har funderat lite på det där med att man kanske behöver åka bort ibland. Ja, men det tycker jag också att man behöver. Mm. Kanske lämna barnen hemma och bryta helt mot vardagen och ladda batterierna lite. Både kunna vila upp sig och kanske uppleva nya saker och sådär. Ja, alltså det har du ju helt rätt i. Ja, vad skönt att vi är överens. Ja, men vad härligt att du säger det. Mm. Ja, men då bokar jag den där resan när jag skulle åka iväg med Lisa Va? och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 Hej och välkomna till avsnitt 130 av Bonuspappan och... Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Har vi verkligen gjort 130 avsnitt? Ja, och 130 veckor då också. Ja, plus alla de extra avsnitten. Mm, det är riktigt härligt. Har du vågat lyssna på en av de första? Nej, men det skulle vi kanske göra för skojs skull. Eller göra så här remakes. Ja, <laughs> just det. Spela in... Ord för ord, samma avsnitt men med lite bättre teknik och bättre flyt kanske. Jag vågar inte lyssna på dem i alla fall. Nej, jag tror att de duger men just nu så är vi mitt i nuet och vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter. Hallands Nyheter? Jag det ju också. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Och om ni inte har en omnöjd som är Halland eller Falkenberg eller så och ändå vill läsa Hallands nyheter så kan ni göra det på webben www.hn.se. Mm, alltid öppet. I veckans podd ska vi ju diskutera semester och resor och så för det skiljer sig lite för en bonusfamilj om man jämför med en kärnfamilj. Jo men det är det ju. Det är en hel del saker som skiljer sig. Bland annat det här med kan man åka... Bara lilla familjen i en bonusfamilj. Det finns ju ibland så att man har olika konstellationer. Kan man åka med bara det ena barngänget? Kan man åka med bara lilla barngänget? Kan man åka med bara de vuxna? Mm -hmm. Och så är ju barnen alltid borta från en förälder. Om man inte har gemensamma barn i bonusfamiljen. Ja, just det. Ja, det finns många varianter där. Man kanske är borta från då bonussyskon och eller... Och det blir också lite speciellt då jämfört med när hela kärnfamiljen är samlad. Plus att vi tänkte vidröra det här med orättvisorna när det gäller resor. Att ett barn kanske får resa runt hela jordklotet med sina föräldrar. Mm. Och kanske då ett syskon eller bonussyskon, ett halvsyskon då kanske inte ens har varit utanför Sveriges gränser. Nej, det kan vara orättvist och det kan man ju behöva planera för lite eller prata om inför en resa. Först ska vi väl kanske nämna någonting om veckan som har gått. Och den började ju på våran bröllopsresa i Egypten. Mm, och det är ju barnlös vecka. Men vi hade två barnen med oss, mm. de två yngsta. Och vi var där till onsdag. Och då var vi ju en tripp ut i Hurgarda. Ja, just det. Det var ju en stadsvandring. Även om vi åkte mycket buss. Men vi promenerade lite där vid Marinan Och såg en kamel. Det måste ha varit den första... Som inte var i fångenskap. Den största behållningen var väl kattungarna i busken? <laughs> ja, just det. I alla fall för Helle och Iva. Tre små kattungar som busade lite. Och sen råkade vi ut för det som var den enda gången som det hände att vi skildes åt på grund av våra kön. Aha just det. När man skulle gå in i den stora moskén där så var det ju olika våningar så... Vi män skulle gå in på undervåningen och ni skulle då dels hyra en hijab, heter det väl va? Mm. Inte en hel burka, men en sån här duk över håret och axlarna då. Men sen så var det ju stängt på grund av någon minnesceremoni eller begravning. Ja, och annars skulle vi ju ha gått upp på övervåningen där. Mm. Det var ju lite annorlunda. Vi var även i en ortodox kyrka, en kristen kyrka. Och den heter väl... Koptisk i Egypten. Där fick vi gå in tillsammans och mm. otäckta. Ja. Vi var otäckta. Ja. Otäckt, otäcka. Nej, otäckt. Ah. <laughs> Moving on. Just det. Och sen så var vi även på ett ställe som beduinerna hade. När de gjorde olika oljor och krämer och parfymer. Mm, det var väldigt spännande. Utan alkohol. Så att de skulle vara bättre på lite olika sätt så. Och sen så lämnade vi det varma, härliga, soliga Egypten och kom tillbaka till fem grader. Ja. Lite kallare än ett kylskåp. Och jag tror att det har varit en av de gråaste november på väldigt länge. Det var någon som sa att det bara var tre soltimmar på hela månaden. Det låter ju bizart. Mm. Men jag landade i kortbyxor. Jag tänkte, jag vägrar <laughs> vinter. Ja, det var roligt faktiskt. Jag tyckte det var lite segt att ställa om och börja jobba som vanligt och sådär, men... Nu i slutet av veckan har det väl ordnat till sig när vi har lyckats tvätta i kapp och handla lite mat och sådär. Mm, och sen har du ju varit väldigt behjälplig till mina föräldrar som är dina svärföräldrar. De har ju flyttat hit, det har ni kanske hört. Ja, från det. Falkenberg till Varberg. Mm, det är fortfarande lite upppackning kvar och få in lite rutiner i nya lägenheten och så. Sen var vi ju faktiskt på Liseberg och det var ju härligt för då hade vi ju inte bara våra fyra barn utan även min plusson Kevin. Mm. Och jag har ju inte träffat honom sådär jättemycket. Jag funderar på om vi har sett honom sen bröllopet och det är 80 dagar sedan. Ja, det är det nog faktiskt inte. Nej. Och det kändes som att han hade hunnit växa ganska mycket bara sedan dess. Ja, jo, men han hade ju växt då också. På säga. Han har blivit så stor. Han var ju bara två och ett halvt när jag träffade honom första mm. gången. Och sen gick hans pappa och jag isär när han, var, han var, hade fyllt nio. Han skulle fylla tio. Mm där sen på våren så det är klart att jag var i hans liv ganska stor del av den tiden som formar ett barn och sen mm. eh, försvann han ju inte från jordens yta men han försvann ju från min verklighet kan man säga och det tycker jag är en sorg som man inte pratar om så jättemycket, det här med när bonusfamiljer går isär mm. Mm. så det kanske vi ska ha igen som tema vi har haft det några gånger innan men att man pratar ju inte om det. Dels hur barnen upplever det att de vuxna nyckelfigurerna i deras liv kanske helt försvinner mm. utan kanske större förklaringar eller inte ens hej då eller någonting sånt. Och även hur de vuxna känner det som har varit föräldrar till ett barn kanske i många, många år. Och sen har man ju ingen rätt till dem om man säger så. Man träffar kanske inte dem eller man, ja, man kanske har skilt sig från deras pappa eller mamma. Mm. Och så kanske man inte är så god vän längre på. Och då kan det vara svårt att få träffa sitt bonusbarn eller sitt fördetta bonusbarn. Eller plusbarn som vi säger. Mm. Och du skrev ju ett väldigt fint inlägg där på Facebook i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och det fick mycket uppmärksamhet och det var många som kommenterade. Ja men jag tror att det är många som kan känna igen sig i, i det och även så var det någon som skrev som nu själva är vuxna mm. och kommer ihåg hur de själva har upplevt det att deras bonusföräldrar har försvunnit och hur det kändes och hur det har påverkat dem i deras relationer. Om man har tillit till vuxna när vuxna försvinner och kommer och går. Och mm. det, jag tror att vi behöver egentligen lägga mer vikt vid det. Nu är det ju många som kanske kan få gå och samtal och så ifall deras föräldrar skiljer sig men att även när en bonusfamilj separerar det är en stor förlust i ett barns liv. Mm. Och där Vet jag ju att vi har haft lite tur på ett sätt eftersom vår minsting är Kevins lilla syster. De har ju samma pappa och bor ihop varannan vecka och därför har vi lite närmare tillgång till din före detta bonusån då. Men det är ändå väldigt... Jag kanske, kanske träffa honom fyra gånger på ett år känns det som. Ja det har blivit väldigt lite så det var extra roligt att han var med och som sagt han är... Bara en centimeter kortare än mig och har redan en storlek större i skor. 42 är han väl uppe i nu tror jag. Så det var lite kul. Och han och Lycke är ju bra kompisar. Det märktes ju fortfarande. Ja, jag tycker det var härligt. Bitterljud kan man väl säga. Mm. Det är härligt att få vara tillsammans allihopa igen. Men det är också sorgligt att vi inte får vara det så ofta. Och Kevin bjöd ju vi med till Egypten. Vi hoppades att han skulle ha möjlighet att kunna följa med och sådär. Men det gick inte denna gången. Vi kan ju hoppas, han har ju varit med på lite kortare utflykter som vi har gjort när vi har åkt till Småland till sommarstugan och så. Mm. Och resor och semester, det är ju det vi ska prata om. Ska vi ta och prata om det nu, tycker du? Ja, absolut. Jag är beredd. Ja, då ska vi prata lite om resor. Och förra avsnittet, 129, sändes ju från soliga Egypten, när vi var på resa. vår ja. Våran bröllopsresa. Och vi hade två av våra barn med oss. Och på tal om förra avsnittet så fick jag en förfrågan om vad jag egentligen menade med det här med hypotetiska frågor. Aha. Den personen undrade vad det betydde. Mm. För vi förklarade inte det. Kan du förklara vad mina hypotetiska frågor är? Ja, det är väl en fråga som egentligen inte är konkret utan bara är påhittad, som är overklig på ett sätt. Mm. Och vad är som är speciellt med mina hypotetiska frågor? Ja, vad ska man säga? Jag tycker att de är, de är så tillspetsade så att de inte alltid blir ett bra diskussionsunderlag. Utan de blir roliga på ett sätt men samtidigt kan de bli så svåra så att de är jobbiga. Jag vet inte om jag hade något bra exempel förra gången. Men, men du hade tydligen inte det som vi fick frågan om vad vi menade med det. Nej, men jag tycker det kan vara kul om någon säger till exempel då en hypotetisk fråga. Om du hade en superhjältekraft, vilken skulle det vara? Och då får man liksom tänka att ja, men det hade kunnat vara häftigt att vara osynlig eller kunna flyga eller vara jättestark jätte eller så här då. Okej, okay. och en av mina hypotetiska frågor kan vara så här. Om... Du var tvungen att välja mellan att rädda din mamma eller mig från ett brinnande hus. Vem skulle du rädda då? Ja, för då blir det ju fel vad jag ens svarar. Så blir det ju fel. Men det är ju det som är det roliga. Ja, och det skulle ju aldrig vara så att ni två var i ett brinnande hus. Men vem hus. skulle du rädda? Då kan jag hellre <laughs> säga som, jag tror det var Henrik Schiffert när han fick frågan, vilka tre saker skulle du rädda i ett brinnande hus? Och då sa han, datorn, mobilen och en av tvillingarna. Och då förstod inte den här reporten att det var ironiskt och skrev det, och det verkade ju helt galet verkligen. Dessutom har inte hellergi för tvillingar. Så att mm. så kan det vara. Och det är kanske är bäst att du inte avslöjar vem du skulle rädda är svärmor och för lyssna på våra avsnitt ibland. Ja, men de har börjat med det, men jag tror att de säkert hade varit överens om att man alltid ska rädda den yngsta personen för att jag den, tror den personen har är den längst att personen. Att leva. Ja, i så fall så just nu så skulle jag ju få rädda mamma och hoppas att du tog dig ut själv eftersom hon har jobbat med sitt knä och inte kan gå så bra. Ja, vi får väl se om vi någon gång hamnar i ett brinnande hus. <laughs> vi hoppas att vi inte gör det. Apropå det här med katastrofer och att överleva och så så kommer jag att tänka på en sak som jag hörde om de här gentlemännen då som till exempel när ett fartyg håller på att gå under hjälper kvinnor och barn och liksom lyfter i dem i livbåtarna och sen står där stolt och går under själv på Titanic eller Estonia eller liknande. Det har tydligen gjorts undersökningar på det att man då med statistik kan visa att de personerna egentligen inte finns eftersom det nästan alltid är män som överlever. Jag hade kunnat berätta det utan statistik att gentlemän och riddare och sånt de finns inte i verkligheten skitstövlar och idioter det finns i verkligheten ja. Estonia dog väl kan det ha 800 personer och av de 100 överlevande så kanske det var 80 män och 20 kvinnor eller det var i alla fall väldigt men om jag ska försvara snätt. män i det här så kan det också vara att de har en fysik som gör att de klarar sig bättre. De kanske kan simma längre eller mm. hålla värmen längre, eller någonting sånt. Men ju, ja just där så tror jag nog att ingen som hamnar i vattnet överlevde utan man måste nog ha kommit upp i en livbåt. Ja, och jag för att tror att överleva. barn är också väldigt små och svaga. Varus, mm. så att De kanske också stryker med snabbt, eller inte kan springa till en livbåt, eller sådär. Nej. Och just det här fenomenet, att män då kanske talar om hur omhändertagande de är, eller hur de är och att de offrar sig och sådär. Det var ju det regissören Ruben Östlund undersökte i sin film Turist. Uh -huh. Såg vi den ihop? Nej, men jag känner på mig att du har berättat det här. Ja, men den utgår ju från en familj som sitter i Alperna på en restaurang och ser en lavin komma. Och när den är så nära så att de förstår att den kommer att krossa dem, då tar pappan sina vantar och bara springer därifrån. Och lämnar fru och två barn. Sen visar det sig att det bara är snömålet som kommer på restaurangen. Och då lommar han tillbaka och så tar det väldigt lång tid innan han erkänner vad han faktiskt gjorde. Mm. Jag tror att det är väldigt svårt att veta hur man kommer att reagera i en nödsituation. Mm. Det kan ju ingen veta. Nej. Men jag tänker mig att du skulle rädda fru och barn. Det hoppas jag verkligen. Det är ju min inriktning så här när jag sitter på torra land och är oskadd. Jag ska ju springa som bara den. <laughs> ja, vi kanske ska ta oss tillbaka till resor Precis, som inte när vi, slutar i katastrofer. Nej, nu har vi bara pratat om katastrofer och undergång och bränder och mm. båtar som går under och så där. Så att, resor? Ja, om vi börjar med vår egen resa. Fanns det något läge där du tyckte att det var skillnad om du hade åkt med barnens pappa om de hade haft samma pappa då. I våra fall så måste jag ju bara säga att du var fantastisk. Hade ja. jag varit bonusförälder mm. så hade jag ju bara sagt att nu drar jag <laughs> ibland när våran tonåring var lite tonårig och våran nioåring var lite nioårig. Ja, det hände väl. Ja, så tycker jag att du var fantastiskt tålmodig. Mm. Jag känner att jag hade mindre tålamod. Om jag hade varit en bonusförälder, jag hade lagt väldigt mycket av mina pengar på mm. den här resan mm. och, liksom, det våran våran ja. och det var vår smekmånad, vår bröllopsresa. Och då här har jag kanske tänkt först då som kvinna, bara, ska han ha barnen med sig på mm. bröllopsresan? Mm. Och där sa du ju att ja, men det tycker jag är okej när jag frågade dig, kan du mm. ta med barnen? Och sen då när kanske något av barnen inte har i sin förmåga just nu att uttrycka tacksamhet och glädje mm. över en sån här resa alltid. Så hade jag då, om jag hade varit bonusförälder, tyckt att jäkla unge hade jag <laughs> tänkt så. Men du gjorde aldrig det. Du var väldigt snäll och tålmodig och fin. Men jag kan tänka mig att det finns stunder då man åker iväg som bonusfamilj och barn är som barn är. Mm. Jag menar inte att våra barn var konstiga på något sätt utan de var bara som barn är i vissa åldrar. Ja. Och då att man som icke-biologisk förälder då kanske kan känna en viss irritation och bitterhet över att det inte blev de här soliga fina bilderna när barnen är på Bamseklubben och mamma och pappa ligger och solar i sanden och mm -hmm. allting är fantastiskt. Så jag tänker att oavsett om man åker som biologisk familj eller bonusfamilj och lägger mycket pengar på att ta sig iväg och sådär så ska man nog ändå försöka hålla förväntningarna på en rimlig nivå barnen slutar inte vara barn bara för att de kommer utomlands Nej, och det är ju lite speciellt också att komma till en annan kultur som det ändå är även om det var ganska västerländskt och det fanns mat som vi känner igen hemifrån och vi blandade ju lite och åt lite av varje och sådär och de var väldigt vänliga personalen där på det här stora hotellet och så, så visst är det lite annorlunda man är i Nordafrika och Mellanöstern och sådär. Men jag tänkte nog eftersom jag håller på att läsa Kai Pollack äntligen. Att jag skulle försöka höja mig över det här lite. Och känna att de gör sitt bästa. Och det är jag som får hantera mina känslor. Och därför tyckte jag nog inte att jag blev sådär jätteupprörd eller besviken. Utan jag minns väldigt många mysiga stunder. Och att det var lyckat som helhet. Mm, jo ja, men absolut. Det var jättehärligt. Och jag kan faktiskt minnas när jag själv var tonåring. Det som vi tycker är viktigt som vuxna, det tycker inte tonåringar är viktiga. Och tvärtom. Alltså det är en barriär där. Tänker du på den där resan till <laughs> Jugoslavien när du var, vad kan du ha varit? 14? 14. Och Ish. hade din första pojkvän hemma i Falkenberg. Ja, och det var förfärligt tråkigt att vara på semester med mamma och pappa då. Framförallt så hette han Göran, eller varför måste du säga det i podden? <laughs> det låter så roligt i namnet. Man tänker på någon som är över 40. Liksom. Gör var en fin och bra liten människa. Mm. Undrar vad han gör nu. Göran, lyssnar du? Ifall du gör det så skickar, skickar med den till mig. Mm. Jag tänker även på galenskaparnas sketch. Göran, spela tennis. Alla ska spela tennis. Ja, vi kommer ifrån ämnet hela tiden, Martin. Ja, det är för att jag spånar lite här. men Kolla upp den sketchen, den är rolig. <gör> Nej, men som sagt, bara sådana här saker som att det var dåligt wifi och så, mm. det var ju jag mer upprörd över i och för sig. Men jag kan tänka mig att det finns andra tonåringar där ute som skulle tycka att det var förfärligt att vara på ett ställe där, där det inte går att vara uppkopplad på samma sätt som hemma. Nej, just det. Jag tyckte det var förfärligt, helst. Mm. Fruktansvärt. Om vi går vidare till det här med olika konstellationer som man reser i, mm. så gjorde vi ju en intervju ganska tidigt med Pamela från Sabliar. Och hon berättade ju att de åkte iväg med sin ursprungsfamilj, trots att de då hade skilt sig och träffat nya. Och det tycker jag är lite ovanligt, de hade väl som tradition att åka skidor i Alperna. Och i början där så gjorde de det fortsatt. Ja, jag tror faktiskt inte att det finns så jättemånga som inte skulle höja på ögonbrynen mm. åt en sån sak. Jag tycker det är jättehärligt att de gjorde det och att alla var nöjda och glada, även deras nya mm. var ju okej okay med det. Och är alla okej okay med det så är det ju okej. Okay. Då kan ja. inte någon komma och säga, att hur kunde de göra så? Men jag tänker att man i första hand ändå ska respektera sin nya. Mm. Så hade det varit så att jag alltid hade haft en tradition att åka iväg och du kände att det inte var så härligt, mm. så hade jag ju velat rädda vår relation först och främst, ja. kanske. Jag antar att de gjorde det här för barnens skull på något sätt. Jag tror att barnen ville det. Mm. Och visst, man kan ju tillfredsställa sina barns behov till en viss gräns, men man behöver ju inte göra det alltid med allting. Nej, och där har vi faktiskt fått in ett svar i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som handlar just om det som jag tänkte läsa upp. Och det är en kvinna som skriver så här. Jag skulle nog inte åka någonstans utan att bjuda in min sambos barn också om jag hade haft egna barn. Men jag skulle aldrig acceptera att han åkte med sitt ex eller att hon följde med oss. Jag tycker såklart att man bör prata med den andra ursprungsföräldern innan man åker någonstans med en gemensamma barn. Det mm, där var ju en ny grej. Om man skulle bjuda med ditt ex då får vi tänka. Eller mitt ex. Jo men vi har ju faktiskt frågat äldsta barnens pappa. Han var väl erbjuden att åka med ja om inte på denna resan så på någon av Jo, De men absolut resorna. på denna resa För vi tyckte att det hade passat honom så bra. Ja, att träna från morgon till ja. kväll. Nej, men där kan jag absolut... Jag ser ju det framför mig att det hade varit en dröm att åka till ett ställe som var så här stort som det här var. Ja. Och bara ta med alla pappor, alla mammor, alla nya farmor, farfar, mormor, morfar, marfar, farfar. För att, farfar, att man borde i lite olika... Svarfar. Vid. Ja, men absolut. Jag hade tyckt att det var askul. Mm, mm. Men... Så är jag ju ganska trygg i min relation med dig och mm. i min föräldraroll. Och, så jag känner mig inte hotad från något håll på något sätt. Nej, men det är ju bra. Så att det är klart att det finns mycket gammalt som kan ligga till grund för att man inte vill åka på semester med sitt ex eller med sin nuvarande partners ex. Nej, det kan det. jag förstå. Så jag ska inte sitta här och säga att jag inte förstår det. Men mm. personligen så hade jag tyckt att det var kul. Mm. Så kanske det hade blivit katastrof, det vet vi inte. <laughs> Tror du det spelar någon roll att han inte ha träffat någon ny. Nej, men jag tycker att eh, Helles föräldrar också kan få följa med. Mm. Ja, men absolut. Jag tror jag har lite svårare där. Men det, vi behöver inte gå in på alla detaljer. <laughs> Från det förflutna och så. Ja, men, men när man är på sån stort ställe. Man behöver inte sitta och hålla varandra i handen och sjunga kumbaya. Ja. Men det är väl härligt om man är någonstans och då kan ju man liksom i någon passa barnen. Ja, så det. att man får vuxen tid och barntid och allt möjligt och barnen får ha båda sina föräldrar det är väl härligt. Så vi var det faktiskt på ett sätt nu när jag börjar tänka bakåt för vi åkte ju nästan alltid till Hemsedal i Norge och åkte skide på påsken. Och då var och... din pappas ex med där. <laughs> Nej, då var det ju väldigt många kärnfamiljer som det var på den tiden men då hade de något slags roterande schema så att på kvällarna så samlades alla barnen i en av de här stugorna och såg på tv och, och hängde och lekte och sådär. Och så var det någon vuxen där och sen så kunde alla de andra vuxna vara lediga då eller festa ihop på något annat ställe. Och sen nästa kväll då, för de festade väl <laughs> varje kväll verkar det som. Jag får nästan fråga mina föräldrar om det här. Hur gick det till? Och sen orka upp och åka och så. De var också Men... varit unga en gång. Ja men de var ju faktiskt det När jag var tio år Då var ju min pappa 37 Han var ju i sitt livsform antagligen då Precis, han festar varje dag <laughs> I vilket fall som helst så minns jag att det blev Liksom sån där lite ungdomsgård och, och Mycket prata om my och den vi här ja Men det är ju bara roligt om de lyssnar också Hej mamma och hej pappa Hoppas ni har det jättebra Hör snart igen <laughs> Sa inte Peter Harrison det i slutet av alla program Hej då lilla mamma Ta nu ett oh. glas vin och gå och lägg dig. <laughs> Eller något sånt där. Jag <gör> e inte det. Så mycket bättre. Men hej ändå. Ja, så är det. Sen har vi ju gjort en annan spännande intervju med en PT i Borås. Mm. Hon hade ju dels barn med tre olika män. Mm -hmm. Och de hade alltid med hennes ex på sina resor för det var mycket enklare så. Ja, det var väl ett av de äldre barnens pappa då som... Han var så orolig och ville veta hela tiden vad som hände. Så då tyckte de att ah, det är lättare att ta med honom. Plus att han var väl väldigt organiserad och det liksom var ganska skönt att ha med honom. Så mm. att han fixade och donade. Var det han som också alltid tog hand om alla barnen när de kom hem från skolan? Ja, jag tror det. Undra om det var han som hade varit militär i Israel. Vi får kolla upp. Eh, Tanja heter ju hon vi intervjuade. Så att, eh... Och det avsnittet var lite roligt också. Det var ju så att barnen roterade runt mm. istället så att alla barnen, även de som inte, de var på samma ställe hela tiden. Mm. Barnen var alltid tillsammans även om de hade olika pappor. Och då var ju de hos sin pluspappa ibland kan man väl kalla det då. Och det måste ju jag tycka är härligt. Ja. Ni får scrolla tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni är nyfikna. Vi har fått in ytterligare något svar här som jag kan läsa upp och så kan vi se om du håller med. Mm. Vi hade i juni en lyckad Sicilienvecka med sambons tre töser. Nästa gång åker vi själva och gången efter det eventuellt med min vuxna son. Det är nog inga konstigheter att vi åker med min ena son men att vi åker själva har vi diskuterat lite här hemma. Sambon har till och med varit inne på att inte berätta det för sina barn eftersom det kan upplevas som orättvist. Som kärnfamilj är det naturligt att göra nästan allt tillsammans. Men som ett, citattecken nytt par är behovet att vårda kärleken större tycker jag. Men sånt kan ju vara svårt för barn att greppa. Jag vet inte om det är för att jag bara har vuxna barn och liksom var färdig som jag inte kan tänka mig att ta med bonuserna på alla resor. Att jag tycker att varannan i lagan. Mm. Då vill jag först och främst säga som jag ofta säger att det är bra i både kärnfamiljer och bonusfamiljer att ha vuxentid. Och att åka iväg på en resa tillsammans bara som två vuxna, det tycker inte jag är fel. Nej. Bara barnen har det bra och det har de ju om de är tillsammans med sina andra föräldrar. Ja. Eller med en mormor eller morfar eller någonting som annat. Man kan inte bara lämna dem hemma våg kanske. nej, nej. Men, de har sagt vad. Så där tycker jag absolut att man kan åka iväg bara de vuxna. Och faktiskt säga det till barnen att man behöver det Visa att man är människor som har behov och att vi älskar er och ni har det jättebra. Mm. Och i en bonusfamilj kan man dessutom ha den fördelen att man kan säga, men du åker ju iväg med din mamma eller mm. pappa ibland och då är inte jag med. Och jag tycker det är härligt att du får åka iväg som min son åkte iväg till Dubai med sin pappa. Ja, just det. Tyckte jag var jättehärligt att min son fick åka till Dubai mm. och jag var inte med. Så då, då kan man ju på mycket tydligare sätt faktiskt förklara för ett barn än man kan i en kärnfamilj att man inte alltid är tillsammans. Mm, mm. Så det var det. Och sen så vad var det mer, i, de sa att ibland åker de själv med att hon åker själv med sin vuxna son. Eller hur var det? Nej, att de kanske tar med honom. Att de åker med hennes vuxna son. Okej. Okay. Det är ju faktiskt okej okay att dela upp familjen. Mm. Vi åkte ju iväg med bara med två av mina barn och lämnade två av mina barn hemma. Ja, även om vi hade att ha med dem, att det inte gick på grund av skolan denna gång. Mm. Vad tänker du runt detta brevet? Nej, jag håller med dig. Jag tror också på det att både och, och, och jag tycker framförallt att man ska vara öppen med det för barnen då. Att man inte försöker dölja det. För då tror jag att det skulle uppfattas som ett ännu större svek om det kom fram att de hade varit iväg på en resa och inte ens sagt till barnen. Nej, och sen beror det på ålder också. Som jag vet att mina föräldrar var i Grekland när jag var så liten så att jag kom inte kommer ihåg det. Ja. det. Utan mig. Mm. Jag var hos. Vem var jag hos? Var du hos din danska. Jag kanske var det. Då lade jag och så. <laughs> cigaretter. Och gula blend. Ja, Nej, jag vet inte. Men jag, har, jag vet bara att jag har blivit berättad för att de har varit i Grekland utan mig. Mm. För jag har inte varit i Grekland. Vad tror du hände när jag var sju år och David var fem och våra föräldrar? flög iväg och åkte skidor. De bara så här strödde ut lite makaroner på golvet och så tänkte de att de överlevde. Nej, då hamnade vi i Göteborgsposten eftersom vi var på landvetter och vinkade av med mormor och morfar som skulle passa oss. Jaha, vad gjorde ni då? Då blev vi intervjuade av GP och då sa vi att vi tyckte att det var så bra att vara hos mormor och morfar för vi fick så god mat för mormor gjorde ju egen nyponsoppa av nypon förstås. <laughs> Även om man nu för tiden köper färdig eller gör på pulver. Och sen så gjorde hon ju så otroligt god köttbullar också. Vad gulligt, har ni kvar det klippet? Ja, jag tror att det sitter inne i ett av fotoalbumen. Så att ja, nästa också... gång vi är i barnsblad ska vi bläddra fram ja, det. det. Morfar håller mig och vi vinkar. Och jag minns att vi fick ju stå och vänta på att ett annat plan startade. Och så fick vi låtsas vinka till det planet. För mm. att det skulle bli en häftig bild liksom. Så det var lite halvfejk så. –Fake news redan då. <laughs> ja. Jo, sen hade jag en annan liten fundering här. Och det handlar ju lite om farmor och farfar eller mormor och morfar. Om de bjuder med sina barnbarn på någon liten resa eller till något sommarhus någonstans. –Jaha, oj förlåt, nu hängde inte jag med Jag tänkte på din mormor och morfar. Men du tänker, ja. en mormor och morfar i allmänhet bjuder med sina biologiska barnbarn men kanske då inte bonusbarnbarn. Precis. Det skulle ha varit lite konstigt om min farmor och farfar gjorde det eftersom de var de döda. Inte. Det hade varit lite läskigt. så Plötsligt uppenbara de sig. Saga vaknar plötsligt ah, heter din farfar Harald. Har han varit bagare? Jag tyckte jag såg honom här. Han ville att jag skulle till Småland. Varför Är du full? My och Leif kommer aldrig med att lyssna på ett avsnitt efter det här. Ja, men Det är ju faktiskt en allvarlig fråga det här med Rättvisan då mellan biologiska syskon och bonussyskon. Det går ju att snurra på den här frågan hit och dit som alltid. Och jag kan förstå att en farmor, farfar, mormor, morfar vill bjuda med sitt barnbarn någonstans. Och kanske inte det känns lika naturligt att bjuda med då ett bonusbarnbarn. Men jag tänker det handlar ju också om vilken relation man har byggt. Ja. Och jag tycker ju att det är först och främst kan vara bra att bygga relationen från början mm. genom att inkludera och så. Men det är ju ingenting som man kan kräva. eller Man kan ju bli ledsen för att det inte sker. Mm. Som det kan kännas i hjärtat när man ska försöka förklara för ett barn varför si och så. Men jag tycker ju inte att en farmor, farfar, mormor, morfar ska skammas för att de inte vill ta med Fem barn som det kan bli i en bonusfamilj till exempel. Nej, det kan ju vara en ekonomisk fråga. Men då tycker jag att föräldrarna kan gå in och stötta. Men just det känslomässiga är ju viktigt där. Det är en känslig fråga. Det är inte helt okänsligt, det ska jag inte säga. Men det är också svårt att där gå in och säga att man, att man tycker att det ska vara så eller att man kräver det. Mm. Men det är lite samma som när vi har diskuterat presenter eller julklappar eller så sådär. Mm. Och lite det också som... Att det då kan bli orättvist om ett barn åker med sin andra familj och så kanske det gemensamma barnet inte får samma möjlighet. Eller om man har barn sen tidigare, till exempel som vi här har barn med olika pappor som är varannan vecka på olika ställen och har olika möjligheter där. Ja, och nu när vi fick... Nej Kevin fick stanna kvar till mm. exempel så vi åkte iväg till Egypten och så. Men jag tror ändå att det går att förklara om man förklarar, om man pratar och inte försöker kompensera. Jag tror att man är ute i galen tunna om man liksom börjar någon slags jakt efter att kompensera och mm. fixa och dona för att det ska bli exakt jämnt. Jag tror inte man kan uppnå det. Nej, jag tror vi har väl sagt så också att det får jämna ut sig i längden. Att Helle till exempel förra året var iväg i Turkiet med sin andra bonusfamilj, medan av våra barn så kanske det bara var Yvalin som var utomlands, där på Madeira. Saga Partugan. som är vår äldsta dotter, hon har ju inte varit utomlands sedan hon var sju, tror jag. Då var hon i London fyra dagar med mig. Ja, men då känns det ju som att det är hennes tur, liksom nästa gång, om det inte blir en gemensam resa där alla kan åka med. Ja! Mm. Nej, det finns inte mycket rätt och fel och det är klart att det kommer att finnas barn som växer upp i både bonusfamiljer och kärnfamiljer som kommer uppleva orättvisa och kanske ännu mer då i bonusfamiljer som det är så pass många olika olikheter som man får ta i akt. Men jag tänker att en kommunikation runt ombildade familjer är det som man kan som jag vill rekommendera att man försöker att vara lyhörd och lyssna på barnen. När de känner att om de säger det känns orättvist, då kanske man inte bara ska säga nej, det är inte orättvist, utan man kan säga jag förstår att det känns orättvist mm. och jag förstår att du är ledsen för att ditt syskon åker iväg eller mm. att du inte får det och, och att man liksom mer bejakar att de har en känsla och så får man finnas där. Jag mm. vet inte riktigt hur man ska göra. Man kan inte göra världen exakt rättvis, men man kan ändå acceptera att man har känslor av orättvisa. Ja, och jag tror också det. Man får göra vardagen så bra som möjligt och vara en närvarande förälder och stötta det barnet som känner orättvisan. Mm. Jag tänkte att vi kan avsluta med att höra om en resa som är på gång som vi kan fundera över hur den blev och så kanske vi kan följa upp. Och det var en tjej som skrev så här. Jag ska för första gången resa utomlands med min nya kille och mina två barn. Vi ser alla fram emot det. Jag och min kille är inte sambosen. sen. Vi har gjort lite små utflykter ihop med barnen. Men aldrig en utlandsresa. Barnen har varit utomlands förut så den biten är inget främmande för dem. Och eh, det blev väl du också nyfiken på. De skulle till Vietnam. Mm, det låter jättehärligt. Och då vill jag bara så här avsluta med det jag började med och säga att Även om det är kanske en så som de vuxna bara ser fram emot jättemycket och antagligen har lagt en hel del pengar på inte glömma bort att barn är barn. De kommer att vara barn om man åker till Skövde och de kommer att vara barn om man åker till Kina. Ja. Så att håll förväntningarna på en härligt låg nivå så blir ni glatt överraskade när ni kommer över den nivån och inte så upprörda om man kanske kommer under en nivå av höga förväntningar. mm. mm. Sen kan jag ju bli så här lite nyfiken på hur det skulle varit ifall du och jag hade haft barn. Gemensamt? Nej, ifall du hade haft barn sen tidigare och jag hade haft barn sen tidigare. Ja, då hade väl alla fått följa med. Tänk om du hade, hade fyra blivit? barn från tidigare och jag har fyra barn. Då tar vi med Kevin också. Då hade vi haft nio barn. Ja, men då hade vi kunnat åka till Möndal kanske <går> på bröllopsresan med tåg. Mundal med tåg, men Det är ja. härligt. Och en natt på ett vandrarhem. <går> <går> kanske. Det är ganska tyrt med vandrahem. Jag om de inte har i Möndal, har de en sån här fejkad strand. Eh, Olds Beach, eller vad det var. Eh, det är nog han, Invar Olsberg, har gjort någon sån här inomhus playa som skulle vara liksom som ett slags paradis. Jag tror det har misslyckats kanske men det låter lite kul ändå. Vi får mm. kolla upp det. Lite skämsamt sagt så vinner mig ju det här med att det kan ju bli ganska mycket barn mm. i en bonusfamilj och då är det ju en ekonomisk fråga helt enkelt ja. om man kan. Och då var det ju faktiskt en familj som hade gjort så att och då hade de en säkert väldigt bra relation med de andra och det var att de åkte var ett annat år på resa och så fick de ekonomisk stöttning från den andra familjen då. Ja, ah, just det, till barnen då. Till ja. barnen mm. varannan gång. Och då gällde det ju att man litar på varandra och har god relation. Men det jag tycker är jättehärligt. Ja, det är ju fint när det kan. Att man gör det just för barnens skull. För barnens skull. Så att de faktiskt. Lite som när man har bröllop, stora mm. bröllop, så kan man ju ibland be istället för att få presenter att man kan få lite pengar till bröllopet så var det väl så att de sa att vi kommer inte kunna resa tillsammans alla ifall vi inte får lite ekonomisk hjälp. Mm, mm. Och då fixar de det. Och det tyckte jag var jättefint och solidariskt. Och bra. Bra idé tycker jag också. Det kan väl vara ett fint och positivt slutord för den här diskussionen kring semester och resor Är det slut? Då måste jag ju göra en av mina fantastiska recaps. Ja, om den inte blir lika lång som själva diskussionen. Nej. Okej, okay, då ska vi se om jag kan få ihop någonting. I en bonusfamilj så finns det inget rätt eller fel. Det finns bara väldigt många människor och tänk på barnen tänk på er själva, det ska vara semester det ska inte vara stressigt det ska inte vara jobbigt utan håll förväntningarna låga det kanske är ett konstigt tips men jag tycker att det är ett bra tips i det här fallet att om man håller dem på en rimlig nivå och inte liksom stressar upp hela familjen att allting ska vara så himla bra så blir det bättre och försök bygga upp eh, relationerna innan ni drar iväg på en resa kanske och händer det någonting ute på fältet att det blir en kris så försök tänka att det kanske är normalt när man inte har vuxit upp tillsammans. Och vissa saker är normalt, som att tonåringar är tonåringar mm. och nioåringar är nioåringar. Och även det här med att jag tycker att det är okej okay att åka själva på en vuxenresa för att bygga relationen och samla lite energi och... Glädje. Mm, och våran förra resa åkte vi själva på i april och våran kommande resa blir också en egen liten vecka. Mm. Och vi glömde ju berätta det här att vi facetimade ju en hel del med barnens pappor. Ja, Inte ens. vi då, men barnen. Aha. Och vi råkade ju kanske komma med i bild ibland. Och det var ju också ett sätt att visa att vi bjuder in till att deras relation med deras pappor är viktig. Ja, men det kan man väl säga också att det var nästan så att vi hörde av oss mer när vi var utomlands än vad vi brukar göra under en vanlig vecka. Då sköter ju de äldsta barnen kontakten med sin pappa helt själva och heller brukar inte fråga så mycket efter att höra av sig. Nej, sen tycker jag det är jättemysigt att Anders, som då är de äldsta barnens pappa, att han faktiskt alltid pratar med Helle om hon vill det. Ja, just det. Han har ju egentligen, ja, förutom att hon är lilla syster till hans barn mm. så har ju inte han någon relation med henne på det sättet. Men han är alltid väldigt så här skojar med henne och så. Ja, och så Hon fick ju vara också. med och facetima ja. med honom också. Så det ger jag honom en lås för. Mm. En äh, guldstjärna där. Vuxna ska vara vuxna, barn är barn och vi hoppas att ni kommer att åka ut på väldigt många härliga resor tillsammans för även om det kan vara jobbigt att resa tillsammans så är det också sånt som gör att man blir en familj, man mm. skapar minnen tillsammans och upplever saker och saker som just då kan vara lite så här jobbiga kan om några år vara en rolig berättelse Absolut. som man har att dela tillsammans. Mm. Det har du helt rätt i. Då går vi väl vidare till något helt annat. Barnkonvention! Jag trodde att det avsnittet var slut nu men klart, vi kanske ska ta den också. Ja, barnkonventionen. Jag önskar ju att jag kunde utlova en spännande artikel den här veckan. Jag tycker att du har börjat tycka att barnkonventionen inte är lika kul längre. Nej, det står jag för. Men jag hoppas att vi ska ha tid att välja ut några av de artiklarna som vi tycker är viktigast. Ja, men jag tycker att hela barnkonventionen är viktig. Mm. Även men... om du inte tycker att de sista artiklarna har varit så roliga. Nej, men vi kan ju inte gå igenom hela barnkonventionen varje avsnitt. Vi får ta en artikel i taget. Okej, och vad mm. har vi kommit fram till nu? Är det vecka 48? Ja, just det. Förra veckan så sa vi att denna konvention ska ratificeras. Ratifikationsinstrumenten ska deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Vilken tur att upprepa det där, för det var ingen människa i hela världen som kommer ihåg det. Nej, och vi vet fortfarande inte vad de här instrumenten är för något. Och vad är det den här veckan? Ja, det är spännande det är då artikel 48. Denna konvention ska förbli öppen för anslutning av vilken stat som helst. Anslutningsinstrumenten, vad tror du de, ska deponeras någonstans? Hos Föreda nationernas generalsekreterare, absolut. precis på samma ställe som de andra instrumenten. Ja, Man men... kan ha startat en hel orkester. <laughs> ja, men... men det var ju jättebra att alla stater får vara med, ja, som absolut. vill vara med och hålla bankkonventionen som sin lag eller rättesnöre om man mm. inte gör den till lag. Ja, tyvärr vill USA inte vara med till exempel. Nej, men USA är galna. De har Donald Trump. Ja, man kan hoppas att eh, de ändrar sig. Vem är generalsekreterare i FN just nu? Är det är ju inte Kofi Annan. Nej, Kofi Annan har ju varit i Varberg för han är ju gift med en svensk fru. Men har inte han varit generalsekreterare? Jo, det har han. Och Boutros Ghali minns jag. Och han tror jag har dött. Och... Jag tänkte att det lät som en tennisspelare. Mm, Ban ki tror jag också har varit. Men jag vet faktiskt inte nu om det är... kan det vara någon dansk. Nu blev jag besviken. Jag förväntade mig att du visste vem det ja, var. Nej, jag vet att Jan Eliasson har varit ganska högt uppsatt. Men nej, jag vet faktiskt inte. Okej, ni där ute som vet vem FNs generalsekreterare är och vill berätta det för oss kan ju göra det. Han har i alla fall väldigt många instrument. Mm. Ska vi ta en snabb paus och googla? Ja, men det kan vi göra. Jag kan ha lite sångnummer medan du googlar. Okej. Okay. Det var en gång en liten generalsekreterare som hette Botros Botros Och nu så heter han Antonio Guterres. Jag trodde du skulle säga Antonio Banderas. Innan... Det hade ju varit väldigt chockerande. Ja, <laughs> det står inte var han är från, men det låter ju syd. Amerikansk kanske. Innan det var det Bankemon och Kofi Annan, Botros Botros Kurt Waldheim. Det var ju han, Österrikes president, ja. Så nu återgår vi till podden tycker jag innan Martin snöar in sig här mm. på generalsekreterarna och deras instrument. Antonio Guterres alltså, generalsekreterare för FN. Nu kan ni det ifall ni fastnar i ett trivia quiz någonstans. Mm. Spännande. Jag har en liten idé som avslutning här, att vi ska prata om något som är lite roligare än FN. Men vad kan det vara? Vad kan vara roligare än FN? Ja, FN är mer viktigt tycker jag. Otroligt i alla fall. Ja. Bra att det finns. Men det som är roligt är att det blir en fjärde säsong av tv-serien Bonusfamiljen. Yay! De håller på att jobba med det. Inspelningarna börjar väl inte förrän nästa år kanske. Fjärde säsongen. Ja. Tänk att den här podden började i och med första säsongen. Ja, det kan man säga. För att jag friade ju i en tv kronika i slutet av januari 2017. Och sen drog vi igång podden där i juni. Ja, två och ett halvt år sedan. Så var det. Mm. Och vi har ju också intervjuat väldigt många av skådespelarna i Bonusfamiljen. Mm. Vi... Både de som finns kvar och de som har gått vidare, höll jag på att säga. <laughs> de som bara var någon säsong. Mm. Och en av dem som vi har kvar att intervjua som vi hoppas få med kanske då inför fjärde säsongen. Det är ju Jerka Johansson. Han som spelar den lite, vad ska vi kalla honom, stele, ordentliga pappan och bonuspappan. Järka som spelar Patrik alltså. Han är faktiskt programledare för en helt ny tv-serie som börjar sändas onsdag den 27 november. Och det blir ju imorgon för alla som lyssnar på den här podden samma dag som den släpps. Och det programmet heter En perfekt förälder. Vad Har de gjort en tv-serie om mig? Ja, precis. Det är fantastiskt. Och jag är inte ens med i den. Nej, konstigt. Ja. Jerka tänker ju att han ska bli just det då, En perfekt förälder. Och jag har hunnit se första avsnittet som handlar om skärmtid. Och det var intressant även om det kanske inte var jättemycket nytt så. Men han pratar ju med en del kollegor i underhållningsbranschen. Emma Molin från Grotesco-gänget och Alex Schulman, Men även med en järnforskare. Mm. Min skärmtid hade ökat förra veckan när vi var i Hurugarda. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. För att vi hade ju ingen internetuppkoppling. Nej. Det låter och de konstigt. Undra skärmen liksom kunde känna av att jag satt och sterade dött på den och längtade efter wifi. Men har du mätning på det på något sätt? Ja, min iPhone säger till mig ibland nu har din skärmtid ökat ja. eller nu har den minskat. Okay. Och nu sa den att den hade ökat förra mm -hmm. veckan. Vilket jag Du får konstigt. visa och se om jag kan ställa in. Det hade varit det intressant. Jag mm. tycker det är fullkomligt ointressant. Jag vet att jag ställer på min skärm <laughs> ja. 24-7. Mm. Och i programmet så testar Jerka då till exempel att låta sina barn ha det tråkigt lite sådär som han själv hade då under uppväxten utan mobil och padda och så. Och därför så hittade han på andra saker istället. Och så träffar han en familj som har skärmförbud tror jag. Och då hittar barnen på andra saker så de leker kurajumma ihop och sådär. Fast det gör våra barn också. Ja, jag har inget emot det. Tonåringarna kanske inte just leker kurajumma och där kan man ju inte reglera men bantiden. ofta när vi träffas så leker vi olika lekar och spelar olika spel. Jag upplever inte att mina barn bara tittar på skärmen. Nej, absolut inte. Och jag tror inte att det, det går att reglera liksom hur mycket en 15-åring eller 17-åring ska se. Man kan ju inte ta mobilerna ifrån dem. Det blir ju konstigt. Men för Helle som är nio år, där skulle man ju kunna tänka efter. Men det tycker jag att vi gör ibland också. Ja, men hon har ingen mobiltelefon. Hon har bara Ipad. Mm. Och den är ju din så att där kan vi bestämma lite. Och hon leker ju väldigt bra när hon leker utan skärm. Det som jag tyckte var bäst med programmet det var lite den här insikten som de sa några gånger att för barn stavas kärlek tid. Och då är det ju viktigt att vi vuxna inte missar då när barnen vill hitta på någonting. För att vi själva då har fastnat i till exempel det som Jerka kallar en ond plats, nämligen youtube men där fastnar jag faktiskt aldrig. Nej, det är väl kanske jag som gör det ibland. Men eh, det sänds alltså på onsdagar fyra avsnitt, En perfekt förälder, och börjar nu den 27. Så spana in det, jag hoppas på fler spännande avsnitt, bland annat ett som skulle handla om döden. Döden, döden, döden. Mm. Nästa vecka i podden, vad händer då? Då kommer vi att intervjua Anneli Östling och hon släpper en väldigt spännande nyhet. Mm. Det är otrohetsakuten. Och tills dess så tänkte jag att jag skulle vara otrogen så att vi kan testa den här appen. Jag har ju ett frikort. Jag har ju frikort på alla som är födda den 2 oktober. Varför den 2 oktober? I september med det. Har du glömt när jag är född alltså? Jag älskar dig. <laughs> Ja, jag tyckte att det var en kul idé att du skulle välja ett frikort som var född samma dag som mig. Ja, fast i sig, om jag har ett frikort då jag är jag ju inte otrogen. Nej, Vilka det. är mina frikort egentligen? Jag vet ju att Keanu Reeves är född september Det är ett helt acceptabelt frikort. Och Salma Hayek. Det hade jag nog också sagt, tackat jag till. Ja, sen vet jag att det finns en legendarisk jazzpianist som heter Horace Silver. Han finns inte, han är faktiskt död. Jag tror det är faktiskt att han är död, så det hade ju varit lite skumt. Jag tackar nej till det. Ja. Sen får vi kolla helt enkelt. Vi får googla på det också. Ja, det är, det är gött. Men jag får ju ta någon som jag inte har frikort på helt enkelt om jag ska vara otrogen. Så jag funderar på... Din brorsa är ganska het. Men jag har en bättre idé. Alltså, my och lej får inte höra det här avsnittet. <laughs> verkligen. Det är att man trygghetsförsäkrar sin relation genom kärleksfull kommunikation. Och det kan man också göra via den här nya appen som kommer snart som heter Otrohetsakuten. Vad har du nu? Trygghetssäkra genom kärleksfull kommunikation. Mm. Det är lätt fancy men också spännande. Ja, det kan man lära sig. Och Anneli Lösling, hon är alltså relationskonsult, parterapeut och förändringsledare. Vi träffade henne på hennes mottagning får man väl kalla det. Jag tänkte säga, och så är hon väldigt trevlig också. Ja, i Stockholm. Så, om vi nu skulle råka vara otrogna, så vet vi ju att vi ska. Mm. och att få träffa, träffa en väldigt trevlig terapeut <laughs> Just det. Lyssna på det nästa vecka och följ oss gärna på Instagram bonuspappan.plusmamman eller Facebook eller framförallt bonusfamiljernas diskussionsgrupp Och vill man följa bara mig så kan man följa mig på Plusmamma. där händer det roliga saker Vill man följa bara Martin kan man följa honom på Hemjas bonuspappan, där händer det ingenting <laughs> Jag är inte lika flitig på att lägga ut saker. Förra... Förra veckan lade du en bild på ett brunnslock. Men Det var ju roligt. Det, apropå Keanu Reeves så stod det faktiskt Matrix. Så tänkte jag att jag behövde åka ända till är Så, till så spännande Hurgade i ditt Instagram i att du lägger ut bilder på brunslock. Ja, uh -huh. Men det gjorde jag förr i tiden. Innan jag träffade dig så kunde jag hitta något eh, intressant i gatan. Till exempel när jag var i Berlin Satan två veckan. i gatan. Mm. Vilket tråkigt. Eh, vilket härligt Instagram du har. Anyhow. Hoppas i alla fall att ni lyssnar på oss nästa vecka. Mm. Tisdagen den 2 oktober. <laughs> den 3 december är det faktiskt. Ja, mm. vilken bra dag. Härligt. Det tror jag blir en bra dag. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men ibland kommer man inte ihåg sin mans födelsedag. Men det är ändå härligt. Hej då! Jag tycker du låter oroväckande lugn när jag pratar om att jag ska vara otrogen mot dig. Ja, men jag är inte orolig för det. Varför inte då? Nej, för jag vet att du inte kommer vara det. Men kan du inte vara lite orolig ändå? <laughs> Vill du att jag ska vara orolig? Ja, men det känns att ju jag konstigt vara att du inte är orolig för att jag ska vara otrogen. Men det beror på min trygghet. Den är svår att ta bort. <laughs> men jag ska inte lita på mig om jag var du. <laughs> Just det. Jag litar på dig mer än du litar på dig själv. Just det, det är härligt. Mm.